І тут чистоту поганять, і те світло гасять. І швидко, слух його переслідували весільні пісні, Хоч їх ще й не заводили дівчата. Прошпигували мозок звуки трупи дуд, Хоч з ще не починали грати. Уявні співи і музика, Під які сьогодні неминуче впаде заслона, яка назавжди сховає від нього Орисю, скупчилися навколо нього, мов тучні хмари, квапився, щоб устигнути подолати відстань, через яку не зможе наздогнати його справжній весільний гомін, бо напевно вернувся б і блукав довкола важкового двору, мов пес, і карав би себе красою молодої, і картав би себе за те що зрікся товариства. Аж коли минув Юшковичі і Ожидів, і дорога вивела його в тихе поле, щоря біло-чорними проталинами, серед снігового покриву. повільним вхід і відчув, як з кожним кроком пройденої дороги, наростає злість у серці і пригасає печія. Чу, що відривається назавжди від того життя, яким жив досі. Перегоріла посередині нитка, і вже розмотується новий клубок, і вже кличе до себе нове, незвідане, і буде Арсен у тому житті іншим, яким не знав. І шов просохлим на весняному сонці волинським шляхом, і дивувався, що від люті глухне біль. Ще тиснув душу щем, запах талої води пригадував йому Олеський цвинтар, на засніженій могилі слід від дівочих колін, а перед ним, очі до очей, тепла голубінь, а потім дотик м'яких, мов мед, солодких губів. Ще боляче стукали у мозок останні урисині слова, а вже роз'ятрювала його душу злість на людей, які відібрали від нього те, що повинно належати йому. Відібрали – не питаючи, заслуговує він щастя чи ні, відібрали лише тому, що в нього весь маєток, гуслі за плачима. І він проклинав Івашка, який потоптав дочину волю. І Орисю, яка так покірно кинула ту волю під батькові ноги, і на Осташка, що то вдруге став йому на дорозі, з напучуваннями заяріла людь. Градь буде, гуслі – теж зброя. Арсену голос перекривив каліграфа. «А що ви лучшого даєте мені, ніж маю, якщо б я й пішов з вами?» Нині важко обіцяв собак на мене нацькувати. «Що ж, після переможної битви він, напевно, виконав би свою обіцянку. За віру православну!» «А яка для мене різниця?» Хто спускатиме псів з ланцюгів? Католик чи схизмат? Радь за віру, а її ту віру. Давно подібні до вас розпродають за привілеї і герби, вимінюють за місця на магістратських лавах, програють по кочмаху кості. Та й скільки вас, осташків та івашків, спохопилося по воду, коли хата згоріла? З усіх боків ви вже оточені костюлами, тож змиріться, бо там сила, а вас жменька. Та ви ще не встигнете дзенькнути мечами, як вам на шиї надінуть колоди, і ви умить зречетеся тієї віри. Швидше, ніж я. Радь буде. Ішов швидко, розмовляючи і лаючись у голос. Біль приглушувався, і жаль йому ставало за тим болем, який дав йому відчути, що й він людина. Але не його, хай щезне. Нитка перепалена і розмотується новий клубок. Перед смерком минув млин осадника на Полтві і ступив на краківське передмістя Львова. Плетуть віно корисі. Ще раз... Зав'ялило в душі і стихло. Нові враження заполонювали Арсена. Він упізнавав старе місто, в якому зупинявся кілька років тому, ідучи на Рогатин. Лиса гора з руїнами Данилового замку ще видніла на тлі оранжевого неба. А підгороддя і старий ринок, і костьол Іоанна Хрестителя серед густих лип уже сховалися в сумерки. Над самим Волинським шляхом, високим Підмурівком, звелася паперть Миколаївської церкви. Десь недалеко тут повинна стояти кочма Брага, в якій майстер Симеон Владика та його челядник прощалися з Арсеном після довгої дороги з Кракова до Львова. Арсен вибрався на Підмурок, обминув вже браків, ті ще не розходилися – в церкві відправлялася вечірня, і звідти побачив високий з баштами мур, що оперізував нове місто. Того разу довелося його обійти, бо скоморохів не пропускали у татарській брамі. Завтра ж він заховає гуслі під полу каптана, або в корчмаря залишить. А таки пройде бо мусить відшукати мудрого майстра і друга Симеона Владику. За кам'яних дувалів татарського кварталу спинався мінарет мечеті. Арсен згадав, що корчма стоїть трохи нижче. Був утомлений і голодний. Десь грають братове до віночка молодій. Хотілося напитися і забутись хоч на трохи бо в серці таки не вгамовувався щем. Арсен ішов провулками, захарашченими камінням, покидом сміттям, обминав дощані халупи і згадував слова майстра владики. Тут жила, кипіла і хизувалася теремами, храмами і замком славна столиця Лева. Це все, що від неї залишилося – польський король Казимир спалив її дотла, а корону трон обшитий діамантами, клейноди, золоті хрести з церков, срібло, навіть мантію лева вивіз до Кракова. Згарища залишив русинам, полоненим татарам, євреям, вірменам і сарацинам. Згодом усі проникли в нове місто. Вірмени заснували свою єпархію, тільки русини залишилися тут. Чому, питаєш? Ляцький то город, сказали забувши, що своїми руками його зводили. І на згарищах халупки будували, щоб тільки ближче бути до уцілилих від вогню своїх церков.